O dia 29 de abril na história, 1980, morre Alfred Hitchcock, considerado o mestre do suspense no cinema e uma eterna referência no gênero. Ele morreu em Los Angeles, nos Estados Unidos, aos 80 anos, vítima de uma insuficiência renal. 1991. Morria em Renascença, no Paraná, Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, mais conhecido como Gonzaguinha, cantor e compositor brasileiro. Ele foi vítima, aos 45 anos, de um acidente de carro após uma apresentação em Pato Branco, no Paraná. Nascido no Rio de Janeiro, no dia 22 de setembro de 1945, seu pai era o compositor pernambucano Luiz Gonzaga. 2011. A abadia de Westminster, em Londres, foi palco do casamento entre o príncipe William e Kate Middleton, evento que bateu de recorde de audiência, atraindo a atenção de 2 bilhões e meio de pessoas ao redor do mundo. Por conta do casamento, houve feriado nacional no Reino Unido e também a mobilização de 5 mil agentes policiais pela cidade de Londres. 2015. Um confronto entre manifestantes e a polícia militar em Curitiba terminou com mais de 200 feridos. A maioria deles eram professores. O protesto, que reuniu uma multidão em frente à Assembleia Legislativa do Paraná, foi motivado pela sessão de votação de um projeto de lei que alterava a Previdência Estadual, o conflito ficou conhecido como Batalha do Centro Cívico. Esses são os fatos que fizeram o dia 29 de abril entrar para a história. Tenham todos um bom dia.